Кати на вулиці виглядали зовсім буденно. Звичайні цегляні під шифером. Великі вікна по міському, цементовані доріжки, зовсім нічого схожого на будиночок лютого діда перед ставком. Тут, зрозуміло, двоє подорожніх відчували себе значно впевненіше. Раптом на сусідньому подвір'ї з'явилася невеличка пишна жіночка і заспішила до хвіртки – Леся обернулася до неї, і поки так, ваплячись, відкидала гачка та посміхаючись приязно, чим чекувала на зустріч, вдалося добре її роздивитись. Приємна була жіночка, міцна, моторна, рухалась м'яко, легко, хоч і поспішала, зустрічаючи гостей. Вдягнута була, звичайно, барвистий халат, легенька хустка, на ногах капці. Микола Пилипович поглядом знавця зразу ж таки оцінив усі чесноти майбутньої хазяйки. Єдине, що могло б зіпсувати враження від цієї жінки – це бородавка на переніссі, червона з чорним, велика і кругла. Але приязні молоді очі, гладеньке обличчя, моторні рухи, багата фігура – все при своєму місці, складали дуже приємне враження. Чого ж ще? «Здрастуйте вам!» «Здрасте, Лесечко!» «А я у куми була та чую, циган гавкає!» «Що ж ви стоїте? Зайшли б на подвір'я!» Чимось рідним повіяло від її манери виливати на гостя зразу потік слів, який вражає не так довжиною, як швидкістю та ретельністю у подробицях. Микола Полипович відшливо прокашлявся і додав самовитого відтінку до свого баритона. «Ну да, як це зайти без хазяйки? І собака у вас?» Жінка вдала, що не помітила цього немудрящого маневру, але скоса зміряла майора поглядом, немовбо оцінюючи. «Та ну, такі козаки і собаки злякалися!» «Це тітко таню з Києва, з головного інституту, казки збирають!» «Лишенько!» – сплеснула руками хазяйка. «З самого Києва!» «Тепер зрозуміло! В Києві ж усі собаки в намордниках, а мій циган на намордник ще не заробив!» Вона знову позирнула на Миколу Пилиповича і, здалося, навіть підморгнула. «То що ж ви стоїте? Заходьте!» Жінка прочинила хвіртку і запрошувально гойднула головою. «Ви їх візьмете до себе?» зупинилася за її спиною Леся. «Та що ж у мене місця не вистачить? Я ж сама...» «І слова немає з ким сказати. А тут люди з самої столиці. Живіть собі, скільки захочете. Заходьте. Я вам кімнату покажу. Циган, цить, це свої». Леся лишилася біля паркану, не заходячи на подвір'я. Вона дивилася Петрові у спину, і той, відчувши цей погляд, озирнувся. Я побіжу вже. дівчина посміхнулася, граливо махнувши ручкою. Петро розтягну би ще ширше. Ой дівка! супроводила її поглядом хазяйка. У хаті вона провела гостей просторими кімнатами у спальню. Отут будете, подобається. Вікно відчиняється. На ніч можете залишати, якщо дівчат не боїтеся, вона знову підморгнула Миколі Пилиповичу. Той ще раз прокашлявся, але що відповісти, не зметикував. Він тільки поглядом дав зрозуміти, що така розмова йому дуже до вподоби. Ну, то ви тут влаштовуйтесь, а я зараз попоїсти зроблю, мабуть, голодні. Петро спробував заперечити задля годиться, але його ніхто навіть не збирався слухати. Колеги мовчки провели господиню поглядами. Як професіонали, вони звикли не обмінюватись думками у незнайомих приміщеннях. Микола Полипович по-діловому заходився розпаковувати свої речі. Обід не забарився, і за 20 хвилин гості вже сиділи біля великого столу з ложками у руках, а хазяйка, уклавши пишні груди на стіл, дивилася, радіючи їхньому апетиту. Густий духмяний борщ з полумисків так і просився до рота. Щось м'ясне та пахуче виглядало з казанка, а серед столу на тарілці височили горою традиційні вареники з вишнями, міцненькі, як сама господиня. Не наче гостей тут завжди були готові прийняти. «Ой, лишенько!» Ми ж з вами навіть не познайомились. А все через леську цю. з Києва, з Києва. Я ж злякалася. Думаю, куди таких столичних та в мою хату? Так що не подумайте нічого. Давайте хоч тепер знайомитись. Краще пізно, як ніколи. Вас як кличуть? Мене Петро. Микола Пилипович. А я тітка Тетяна. Ви, мабуть, чули. Це для вас... Вона кивнула Петрові «А для вас, як змовимось?» Микола Пилипович посміхнувся на хитрий хазячин погляд «Дуже невинно виглядало це сільське загравання Ви, значить, у Києві працюєте Ви що ж, професор?» «Доцент» Микола Пилипович змушений був перенести увагу з паморошливих страв до розмови Петро проковтнув вареник і підібрався «Пісні збираєте?» «Сказки!» «А ви?» «І де робите?» Досвідчений майор перехопив ініціативу «Вчителюю!» Тітка Тетяна зневажливо махнула рукою «І сміх, і гріх! Я ж агроном!» Сільськогосподарський скінчила А одного разу голова підходить та й каже «Знову вчительку не прислали?» «Чи не доїхала?» «А діти чим винні? Виручай!» «От уже п'ятнадцять год і виручаю!» «Так і не було вчительки!» Хазяйка тільки головою хитнула. «А от візьміть та пришліть когось зі свого інституту, а я тоді на пенсію піду!» «Куди ж вам на пенсію?» Микола Пилипович швидше ковтнув картоплю, щоб завершити комплімент. «У тридцять літ пенсію не дають!» «Ну, вже і тридцять!» – зашарілася з приємності хазяйка. «Стара вже баба!» Микола Пилипович заперечливо похитав ложкою. «Яка баба?» «А я тоді, що, дід старий? Ви така, що вас хоч замуж зараз?» «Ага, чорта мені той заміж! Одного ледве спекалася!» «Пив? Як свиня? Більш не хочу!» «Хіба що якийсь городський?» Вона знову хитро глянула. Петро, який за балачками встиг добре попоїсти, вдав занепокоєння. «Нам же командіровки треба відмітити. Як вашого председателя знайти?»